Які зав'язані були колишні КГБсти, компартійні боси, депутати всіх рівнів, люди добрі. Навіть фірма «Тартар» по можливості уникала сутичок із цією мафією. Я розреготався, А Патлаху лип? А це в лип та кулип. Кепські твої справи, друже Патлаху. «Ти про що?» – повернув до мене голову, мурмур. -мур? «Та, – сказав я, випустивши в стелю струміндиму. диму». Уяви собі таке, папа-мушкет відкриває філію своєї фірми в старому місці. Ну, все по ділу. Охорона, персонал, грубі гроші, як завжди воно у папи-мушкета. А тут приходить старий, дурний патлах і нічого не підозрюючи простягає лапу. А ну, плати! Ні, ти уяви, папа-мушкет комусь платить. Уявив? Ні? Мурмур -мур подивився на мене. «Ти, – обережно сказав він, – маєш якісь клопоти із людьми кузьминця?» «Якісь, – пірхнув я. – Старий, вони сіли мені на карк. Якщо це вони, звичайно, я підвівся. Гаразд, Бог милостивий. Так чи інак, а за інформацію спасибі. Біжиш? – неуважно поспитався мурмур. -мур. Знову чаклуче над пультом. – Випити хочеш? – обернувся до нього. Гайдав золотий лев. Туди, кажуть, завезли Мартель і навіть Едель Кірш, твій улюблений, між іншим. «Ну!» – підняв голову Мурмур. -мур. Я засміявся. «Ходім, ходім! Шеф саме виплатив мені премію, так що треба просадити!» Мурмур -мур вискочив з-за пульта і зняв з мішалки свою шкірянку. Під нею висіла наплічна кобура з тяжким здоровезним наганом. «А це що?» – вздивався Татари всі знали, що Мурмур -мур не визнає сучасних пістолетів і зазвичай користується револьвером системи Наган. Ця зброя ніколи не дає січки, а крім того, з неї можна прицільно бити на 50 метрів. Але ж ніхто з нас не тягає ці залізяки щодень. Наказ шефа не хоче буртну Мурмур, застібаючи під пахвою ремінь кобури. Тартар, схоже, збирається воювати з якоюсь із мафій. «Часом не з папою мушкетом?» – підозріло поспитався я. Мурмур -мур скривився. «Старий, докірло, оглянув він на мене. Я не можу говорити про такі речі. Ти ж знаєш, це службовий секрет. А вони є і в моїй роботі, і в твоїй. Не став зайвих запитань». А? «Гараз, гаразд, сказав я від порога. «Давай краще вип'ємо». Мурмур пхнув ногою тяжкі скляні двері, і ми валилися до кафе. В залі було порожньо, і за стійкою бару не було ні душі, тільки з кухні лунали якісь невиразні голоси. Лесю, загорлав я, вилазячи на високий оббитий шкірою стілець, ми прийшли. Розмова на кухні урвалася. Ой ой, та це ж оскар. Леся виглянула з дверей, тоді підійшла до стійки і посміхнулася. Боже, Боже, кого я бачу? Найкращі люди тартару. Ну, потішено сказав мурмур. -мур, Може, і не найкраще, за те втільняшка, докинув я. Лесю, ягідко, нали нам по чарці чогось такого шляхетного. Кіршу, сказав мурмур, -мур, і облизнувся. Весняк був його улюбленим напоєм, і він міг видудлити відро цього піла. Як ти на це дивишся, старий? Я дістав за вуха вчорашній огарок і, припаливши, глибоко затягнувся. Для початку мартель, скомандував я. Ти не поспішай, утямив, а там подивимося. Платню пропиваєте, поцікавилася Леся, ставлячи перед нами два кришталеві келешки. Я окинув її поглядом з ніг до голови. Струнка чернява, з напрочуд ніжними рельєфними формами, ця дівчина була справжнісінькою оздобою кафе «Золотий лев». Не знаю, в яку суму влітав цей заклад в нашій фірмі, однак лише тут можна було спокійно перехилити келишок якогось вишуканого напою, ввечері зустріти когось із знайомих детективів, а то й просто смачно попоїсти. Чужих у кафе не допускали. Цей заклад був тільки для співробітників Тартару і людей з детективних агенцій, які з нами працювали. «Премію», – сказав Мурмур, -мур, беручись до Келешка. «Останню на цій роботі, між іншим». Леся подивилася на нього. «Ти, – нарешті сказала вона, – покидаєш фірму Тарта? А що ж вона без тебе робитиме, га?» Я ковтнув із Келешка і посмакував. Отже ж професія. Ну, сливе, кожнісінький божий день доводиться з кимось банячити. То з шефом, мізкуючи над черговою заморокою – то з інформаторами, а то навіть із противниками. Було таке в моїй кар'єрі. «А ти, Рибонько, – сказав я, дивлячись на неї знизу вгору, – що, не чула новину? – Новину».